Стримала і вилаяла. Ні. Ти направду здоріла, пані лікарко. Вже стільки років тобі байдуже до чоловіків. А до хворих чоловіків у квадраті, кубі, 18-му ступені. А тут раптом. Аускультація нічим не здивувала. Систолічний шум на верхівці. Це теж не катастрофічно. Гіпертографічно, трохи, але не катастрофічно. З цим живуть. З цим живуть і лікуються. А для лікування потрібен лікар. «Краще лікарка, не дуже молода, досвідчена». Антуанета аж головою стріпнула, відганяючи дурні думки, що лізли у голову, начхавши на ситуації хвороби, смерті, дружби. «Господи, тут же сьогодні убили людину, а вона…» «Прибрала серйозного вигляду. Мабуть, переборщила у серйозності». Пацієнт сприйняв це за прикру ознаку. «Щось погано лікарю? Ні, власне, не дуже добре, але й не катастрофічно». «Потрібне обстеження». «Так, саме обстеження, і негайно». «Вуйко, Марку, ми зараз їдемо в поліклініку». За спиною Антуанетти непомітно вродилась Валентина. Її голос, рішучий, владний, не допускав заперечень. «Ти бач, якою вона часом буває, наша солодка Валюша?» «Навіть Вуйко мусив слухатися». «Добре, дівчата, що з вами поробиш?» «Поїду у вашу поліклініку, але з однією умовою. Ні з двома». «Приймаю будь-які умови, тільки їдьмо», – зраділа Валя, яка, знаючи Маркіяна і його упертість, не дуже вірила у можливість згоди на обстеження, лікування на щось, пов'язане із здоров'ям, лікарями, поліклініками, аптеками тощо. «Умови такі. Ти перестаєш називати мене вуйком, бо я твоїй матері не брат. Згода. Умова друга. Пані Тоня їде з нами і водить мене куди потрібно. Сам не піду. За особливу плату, звичайно». Антонета хитро посміхнулася. «А я не згодна. У мене також є умови. Перша, не називайте мене пані Тоня». «Тоня і досить. Можна Анета або Аня». «Умова друга. Про оплату ми не говоримо». «Так, я не згоден. Лежатиму тут, поки не в гумру». «Слухай, друже, будь серйозним. досить нам одного покійника на сьогодні», – втрутився Журавський. «Забирайте його, дівчата, до лікарні». Маркові справді було дуже погано. Антонето, швидка щойно поїхала. Я ніколи не бачив його таким. Ви не вірите, не слухайте, він бадьориться, хизується перед вами, а всередині немов пробуючи заперечити Маркіян, рвучко енергійно підвівся і змушений був знову майже упасти на диван, у голові зашуміло. Серце знову застукотіло нерівно. Марко, спокійно. Куди ти поспішаєш? «Жити набридло», – захвилювався Журавський. «От бачите, що я вам казав?» «Вибачте, здається я і справді», – Марк'ян мав почервоніти. Але обличчя залишилося блідим. «Гаразд», – втрутилася Валентина. «Ми поїдемо зараз на моїй машині, а потім повернемося сюди. Ваші хлопці припильнують цитруен». Марк'ян обережно підвівся. Вирішив більше не гратися з інфарктом. Нехай Валюшка і ця її подруга роблять усе, що в таких випадках потрібно. Якісь там аналізи, кардіограму серця, хай призначають таблетки, уколи, все, що треба. Він питиме, слухняно питиме, бо надто вже болить, тисне, мучить. І ця слабкість, якої не знав ніколи. Він вважав себе залізним, вважав, що його здоров'я витримає будь-що. Ні, сьогодні йому довелося пережити велике потрясіння». З Гамлетом вони здружилися. За останній місяць, по-справжньому, по-чоловічому, здружилися. Особливо тепер, коли він пішов з дому. Тут, у Гамлета, можна було і пообідати, і повечеряти, і випити вина, чи горівки. Та головне – поговорити. По-людськи, по-доброму. Коли йому сьогодні зателефонував Журавський, коли повідомив, коли почав запитувати, чи не помічав він журба чогось дивного у поведінці грузина, чи не розповідав він йому про свої проблеми, тоді згадалися дивні розмови про якихось земляків, незадоволених начебто якоюсь зрадою. Його Гамлета звинувачували у тому, що він заложив митникам на кордоні своїх. «Хлібом клянусь, нічого не знаю. Про що вони, ці люди, тут розмовляли? Моя справа – вино і шашлик, а не те, що вони возять у своїх машинах. Пам'ятаю, були якісь приїжджали, сиділи там, у кутку. З ними ще один сидів, пив вино. Це було у той день… Коли ми з тобою генацвали, познайомилися. Хороший був день. Хороший був чоловік. Гамлет. Земляємо пухом. Хто? За що? На ці запитання вже почав відповідати заарештований уранці бандит. Бандит, звісно, як іще назвати цього покидька, що посоротив Манану і дітей, і онуків.